Слово. Валерій підняв руку, картинно присягаючись, а як із попом? Та, Юра, смоляк, заходив. Ну і? А то ти не знаєш Юри? Знаю, що він веселий, добрий чоловік. Замолоду ти не був би таким байдужим. Уже б згорів від ревнощів. Щось трапилось? Нічого. Збрехала йому, ніби я католичка, і спровадила з Богом. Не люблю, коли порпаються в моїй білизні, нутрущах чи душі. Лише ти маєш право це робити, і ніхто, окрім тебе. Я думав, тобі нудно самій. Але не до такої ж міри. Приходять молоді хлопці, щоб дізнатися, чи скоро я помру. І на що я хворію? Знаю я, на що хворію. Усе життя мала гастрит, можливо, зараз він переріс у виразку. Ну і дітько з нею, ось тільки б не ця худорлявість конфузлива. Мама також перед смертю страшенно схудла, пам'ятаю. І я пам'ятаю. Дійсно, ти ж був тоді. Боже, що б я робила без таких друзів, як ти? Чоловік в ув'язненні, дитина маленька, а ти завжди був поряд, коли потрібно, а потім кудись зникав, мов, добрий чарівник. Та що ти? Моя роль була маленькою, допоміжною, але ти був першим, до кого я звернулася в ніч смерті, Матусі. О другій ночі. Вона померла об одинадцятій. Пам'ятаєш, як ми переховували порцеляновий сервіз Герінга, щоб брат Нахаба не забрав його із собою до Ленінграда? Шура його виніс у авосьці. І сміх, і гріх. Зараз він скаженій гроші коштує. Не можу я лише зрозуміти, рак то заразна хвороба чи спадкова. Наука цього ще не змогла встановити. Час би вже. Чим вони там займаються у своїх лабораторіях? Багато чого наука ще не встановила. Чи є життя на Марсі, наприклад? Є життя на Марсі, ні життя на Марсі, наука ні в курсі діла, давай вип'ємо. Пам'ятаєш? Філіпов у карнавальній ночі. Ну, чудо. Тепер уже немає таких смішних комедій а життя на Марсі є. Правда? Гарантую. Як добре, значить, не все ще втрачено. Ніколи не буває все втрачено. Давай вип'ємо. Марія, вигукнули вони разом бадьорими голосами, засміялися, випускаючи на волю радість, яка раптом з'явилася невідомо звідки, повертаючи на солоду життя. Надвечір Валерій заїхав до Василевого обісця і залишився там. Він привіз пакунки з продуктами, і Василь виймав з них то одне, то друге, читав написи і з відразу ж бурляв на стіл. Лише знайшовши на дні пачку цигарок, примружився і сказав задоволено «Так». «Що?» – перепитав Валерій, наче прокинувся. «Чисть картоплю». Валерій взяв ножа і примостився на низенькому ослінчику біля картонної коробки з картоплею. «Як там Галина?» – запитав Василь з насолодою, нюхаючи незапалену цигарку. «Нічого», – відповів Валерій, думаючи про щось інше. «Звичайно...» Я не бажаю їй зла, але чому здається, що вона довго не протягне».